Повернувся я з Сибіру. Вечори в аспірантському гуртожитку на академічній. Проводилися вони у визначенні дні точних дат, ніхто педантично не дотримувався. На цей раз запрошують чеські україністи Михайло Мольнар і Юрій Бача. Один із них майже закінчив свої аспірантські студії, має від'їжджати. Збираємося! Але нас чекають несподівані гості. Повертається з півночі після Хрущовської амністії знаний закарпатський поет Андрій Патрус-Карпатський. А з ним ще хтось. Чи не син якоїсь розстріляного поета? Виявилося, Василя Бобинського Борис. Також пробував писати вірші. Пізніше ми видрукували їх у спеціальному збірнику. Хотіли укомплектувати збірку, але збірки не вийшло. Ну, патроскарпатський відомий авантюрник. Розповідали й про його життя, і службу в чеській в штабі генерала Людвіга Слободи. І ще якісь гостросюжетні пригоди. Появився й з молодою львів'янкою, з якою тут встиг познайомитися. Проте навечері її не було. Навечері центральне місце за столом і посів нас вишукано галантний гість. Розповідаю, розповідав про те... Північно-табірне царство, мало знане у цьому аспірантському середовищі. А я до того вже знайомився із журналом «Вікна», першим редактором якого і був Василь Бобинський. Готував про нього серію телепередач, тож розговорився із Борисом, розпитував про батька, що з ним трапилося. Дивний був цей Борис Бобинський. От із таборів вже, а вигляд, як у спадкового молодого інтелігента, і манери вишукані. І розмови мудрі, хоча які там у нього школи. З п'ятирічного віку в дитбудинку для дітей ворогів народу, потім табори, півтора роки волі і знову дроти та каторжна праця. На ранок Борис мав їхати до села під Миколаєвом, передати вітання від свого друга Романа. Оце недавно також видрукував збірку табірних поезій. Там у нього лишилася дівчина, вони не одружені, хоча донечку мають. Колишній друг Борисового батька Петро Кузланюк допоміг вчорашньому арештанту і невдовзі ми вже разом працювали на телестудії. Квартири також одержали разом щойно збудованому письменницькому будинку. Борис поселився там із молодою дружиною, так, із тією Софією, до якої возив вітання від свого табільного друга. Тут уже ми пізналися ближче. Ще діти у нас з'явилися одночасно, Моя Оленка і їхня Яринка. Так що разом іде в садок і потім до школи. Я вже говорив про його невідомого, як придбані інтелігентські манери. Іноді вони вже могли навіть дратувати. От збираються друзі до нього на день народження, уже привітали, уже за столом. А він собі простує до ванни, щоб бути чистим і свіжим. Траплялися і зриви, але що дивуватися – Батька заарештували, щойно йому виповнилося п'ять років. В невдозі в таборі для жінок ворогів народу опинилася і мати, а він сам по дидбудинках, на тих же самих таборах також. І ще якийсь незбагненний фатум батько, мати, і він сам загинули на 42-му році життя. Ну, тих кривавий режим позбавив життя, а з ним самим Борисом то вже було геть безглуздо то був кінець літа, як він зібрався у відпустку. Отримав туристську потівку в табір під каменець Подільським, але одночасно і запрошення від свого табірного друга із села під заліщиками на березі великого водоймища. Агітує мене поїхати з ним у те село, тільки щоб я дістав машину. Умовив я ще одного – їхати разом, його легковаком. О шостій рано, як і домовилися, Сходжу на його поверх дзвоню. Виявляється, він щойно з хати. Дружина пояснює. Остерігається, що в заліщиках доведеться багато пити. То він таки вибрався в той туристський табір. А ви їдьте. Він андресу дає. Листа залишив. Ми поїхали. А з того туристського табору за кілька днів телеграма. Дзвонять. нещастя, Купалися в сереті. Стрибнув Борис з берега за четвертим хребцем у камінь. Сам Іван Гнатюк ще не повернувся із заслання. А кілька його віршів уже потрапили нам до рук. Мені і Володимиру Лущуку. Знали, що це молодий хлопець, десь наш ровесник і не більше. Спроба надрукувати нічого не дала. Це не була така відлига. Тоді вирішили піти на такий фортель. Під час виступів перед включати і іще якийсь його вірш. Звідки я Іван знав про ті наші витівки, бо пізніше згадував. З часом Іванові дещо посміхнулася нелескава доля, так і зачав друкуватися. Вийшли перші збірки, була і непогана оцінка. З часом нові гоніння дійшло аж до того, що у пресі прізвища Гнатюка можна було лише згадувати з лайливими епітетами, вірші оцінювати лише негативно. Що й робили деякі з львівських рецензерів, нині безоглядних патріотів. Наші намагання чимось допомогти Іванові були марними, особливо намагання Володимира Лучука, який взагалі став чи не Гнатюковим опікуном. І в Лучуковій упертій душі завжди було місце для Гнатюка. Місце і в квартирі, що разу як Гнатюк мав загостити, стіл уже накривався, постіль слалася. Самогонку частіше Гнатюк привозив свою, гарного виробництва. То їй сталося поміж нас непорозуміння. Спробував я сказати, бо дай щось про Івана в газеті, дати його виступ на телебаченні не вийшло. Можна було лише негативі. То я гадаю, а що як написати пародію? Наче й критика, але водночас і реклама. Вибрав я один із гнатюкових сонетів про рідний Борислав де були й такі рядки, я бачив світ із власного вікна, а там, там іде до кращого. А я й пародією, натякаю щонить стільки світу, як у вікні, є ще й поза вікном. Надрукували у пеці, наче все гаразд. Однак же розгнівався Іван Гнатюк, наче я теж прилучився до критиків його творчості. Амбітний, схильний до самозавищених оцінок, мав на те ось таку думку. Лише частково його негативне сприймання пародії пом'якшила ним же вигнана самогонка. Обідня перерва. Спішили ми з Володимиром Лучуком щось перекусити. І внизу, біля редакції, зустріли Юрку Шкрумеляка з Юрієм Малявським. Мізомцем недавно повернувся з Колими, ходив стишений і зацяцькований. Появлявся в редакції «Вільної України» з віршами про щасливе радянське життя. На них приходили відгуки, поміж них від колишніх його читачів, які не пізнавали колишнього проповідника націоналістичних ідей. Запитували, чи той самий Юрій Шкрумеляк. Отож і ми поцікавилися. Чи це той самий Юрій Шкрумеляк, твори якого ми зустрічали в передвоєнних часописах, Студіюючи літературу в спецхронах наукової бібліотеки. Нагадали, що читали гарні вірші, особливо дитячі журнали, світ дитини. Натрапляли на згадку про його лібретто до оперети «Барнича» Шаріка. Ми то вже знали, що це той самий поет. А запитали й так ото, щоб нагадати йому про недавню відповідь його давнім шанувальникам. Той – але інший, писав він у вільній Україні, інший. Бро прозрів. Замість відповіді він якось вибачливо запропонував. Ви йдете обідати? Дозвольте, я поставлю вам каву. Юрія Малярського запросив і знову до нас, погоджуйтеся, я ж тепер ні з ким не буваю. Взяв він нам по чарці, по канапці, щось довго рахував, перебираючи монетки у своєму гаманці. Врешті поставив перед нами. «Пийте, хлопці!» А сам дивився і мовчав. І аж за якийсь час подивився на Юрія Малявського, сказав невідомо до кого. «Вони гарні хлопці!» «Так», – підтвердив Юрій Малявський, – «вони надійні хлопці!» Юрій Шкрумеляк ще подивився на нас печальним зором і тихо проказав. «Мене сім раз викликали на Дзержинського, погрожували, що знову зашлють ще далі за Колему». Тож я й написав. Завтра мене виключатимуть з партії. Виключатимуть чи виганятимуть? Як тут іще сказати? За надрукований у журналі Вітчизна вірш Бранка, де я ніби зобразив образі Бранки Україну. Щойно оце я виходжу із спільного засідання партбюро і правління, де було схвалено пропозицію обкому. Мої кращі товариші голосуватимуть за виключення. Адже вони члени партбюрона чи правління, і вже погодилися з цим рішенням. Вони ще підсумовують щось там, мене попросили вийти. Стою в коридорі, журний, розгублений, і тут Григорій Нудьга. «Микола, що з тобою? Чого це ти такий?» «Та от, хочу напитися». Зголосився він зі мною. «Гаразд, тільки я фундую». «Замовив собі 50, мені 100». Це не вихід, Миколо, але давай вип'ємо. З роботи хоч не вигнали? Вигнали. Ще постояли, і потім нудьга. Ти знаєш, що я відсидів майже десять років? Я знав. І тоді нудьга далі. Тож я маю досвід. І я тобі щось пораджу. Слухаєш? Я сказав, що слухає. Оце іди додому. Нікуди більше не заходь. І все, що ви хотіли порадити? Сміхнувся. Та ні. Але тут така справа, від тебе самого залежатиме. Але ми з тобою земляки, козацького роду, Тож я не тільки раджу тобі, а й прошу, Завтра не кайся, не просися, не давай їм задоволення. Вони тільки хотіли б того, щоб ти плазував, Щоб потоптатися по тобі. Зрозумів, Микола? Де я любив гостювати так це у Володимира Вритського. «Не часто таке траплялося, десь раз у чотири місяці, а то й на півроку, коли він збереться подзвонити мені. Приходь, Миколу!» Це значить, що він зглянувся на мої прохання як кореспондента літературної України і написав гостру статтю на захист природи, чи бодай репліку, чи замітку. На інші теми не писав, хоча спробував було спогади про далекі часи нашого українського відродження, яке завершилося тотальним нищенням. Гадав, що відлиго у нас надовго, а вони закінчилися знову війнуло московським холодом. Не надрукували тої першої статті Володимира Кжицького, та ще й мені зауваження зробили. Ви що, не знаєте, що таке не проходить? Прийняття гостя у Володимира Кжицького проходило за особливим ритуалом, і я радо прийняв його. Спершу ми сідали за статю. Володимир Зинонович читав і вимагав від мене зауважень. Переважно я говорив, зауважень немає. І він трохи сердився. Я доводив своє: та ж написано все добре і знанням справи. То які можуть бути в мене зауваження? Але спершу про призначену годину, мало не забув про те. Володимир Гжицький належить до інтелігентів європейського крою. Він жодного разу, скільки себе пам'ятаю, поряд із ним не дозволив собі запізнитися бодай на хвилину, чи то на збори, чи запрошення, на виступ, чи те щем що. Разом із тим, у Харкові у літературному об'єднанні Західна Україна аж до розгрому наприкінці тридцять третього року був ще один член нашої організації Антон Шмегельський. Цілковита протилежність жодного разу не приходив вчасно, це Лютило Володимира Зиноновича. Може, ще й тому, що Шмигельський, майже єдиний з їхньої організації уникнув арешту в часи погрому. Щоправда, ще Любомир Тимитерко. Тож на обох клалася якась невиразна підостра, наводила на сумніви. Статтю перечитали, уточнили, що там треба було. І Володимир Занонович накривав стіл. Зазагідь налаштована легка перекуска, графинчик. Випивали ми по чарці. І господар зачинав, на моє прохання, згадувати про ті давні часи, про те, як рятував на півночі Остапа Вишню від голодної смерті, коли востаннє бачилися з Йосипом Гірняком, що чував про Лесю Курпаса. Не запитав я його, а хотілося запитати, де його арештували в другу рудневу ніч 33-го, бо подейкували, що його взяли з чужої квартири, від чужої жінки» бо справді мав у серці сегмент до всього вродливого, до жінок ставився з уклінною повагою. І вони йому платили щирим обожнюванням. Оце зовсім недавно я запитав про обставини арешту в гості із Австрії Дмитра в Саме В саме ті часи він був секретарем видавництва «Західна Україна». Посміхнувся Ниченко, але сказав лише. А от чорне озеро, його я зберіг. Виліз навіть в Австралію. Порушився ритуал нашої зустрічі один лише раз. І той раз таки пов'язаний із жінкою. Приходжу я до Вжецького, на його дзвінок обговорили статтю. Час би вже й до столу сідати, випити ті традиційні тричарки. Володимир Зинонович більше не наливав, хоча й не заперечував. Пий, якщо хочеш більше. А тут чекаємо. Вже й господар наче почав нервувати – та ж мала прийти, говорить. Дзвонить кудись, відповідають, що Валя вийшла. А ось і вона. Статна, досить дебела, ще молода і гарна. А в Жицькому на той час ішов десь ще не сімдесят п'ятий. Що ж, то не моя справа, думав. Ціли, закуски вже більше, пляшка повніша. Після третьої Володимир Занонович відставляє свою чарку. А ця Валя дивиться на мене. Що, Миколо? Ми ще собі нальємо. От один єдиний раз я випив у кжецького подвійну порцію, бо не в дозі його не стало.